Собака, слон коняка, скінчила життя, роздерта упіл. Краще вмерти, ніж бути спаплюженим. «Бачиш, бачиш, що ти наробив? Я більше не дам тобі малювати. Ти жовсім-жовсім не вмієш». Вона обома рученятами схопила теку із чистими аркушами зі столу і притиснула до грудей надутий індичок із жовтою гривкою. Андрій відчув, як його совість покрутила пальцем біля скроні, доведеться втішатися. Але як їх втішати, цих художниць із королівськими замашками? Це знають хіба що художники або королі. Андрій Шелепинський не був ні тим, ні іншим, він був... Не треба про це, втрутилася совість. Не буду, пообіцяв він. Наразі бачиш, як то недобре, коли ти не хочеш вчитися. Я тебе вчу, а ти не слухаєш. А я незабаром почну, як ти, тупотіти ногами і кричати, що ти дурна. Індик, зарозуміло, підніс голову, не вельми приймаючись його справами. А знаєш, що тоді твій тато зі мною зробить? Бачила, може, як пані Марія... Розкачує тісто на вареники. Ось так і твій тато. Розкачає та виріже з мене всі оті літери, яких я не здатен тебе навчити, і правильно зробить. Зовсім-зовсім не переймався, лише моргав, розчісуючи віями гривку. А я знаю, як зробити, щоб твій тато нас похвалив. І тебе, і мене не віриш? Але не втікав. Човгався на дивані, бурмосився, пхикав, але не втікав. Добрий знак, проклята совість. Все дуже просто. Ти малюватимеш, а я вчитиму твоїх звірят говорити «Дивись». «Ти намалювала цих коченят, Їх троє, і усі вони німі. А зараз, зараз кожне коченятко каже кря-кря, і всі вони тепер можуть один з одним балакати. Беремо інший малюнок. Їжачок. А як у нас їжачки балакають? хау ду ду містер чи... А, згадав, пхе-пхе. Бігтиме наш їжачок лісом і показуватиме пхе-пхе, ось. Їжачок немов насправді видихав носом кострубаті літери, але індик вперто мовчав. Ні, вже не індик, а замкнена у світі власних відчуттів, п'ятирічна дитина, замкнена з руками, з ногами і з декою чистих аркушів. «Твій тато платить мені гроші, тому що я мушу тебе вчити». Але це не означає, що ти мусиш вчитися. Можеш просто спробувати, а раптом тобі сподобається. А я спробую. Навчитися малювати піде. А хто з нас швидше навчиться, той. Той отримає суперприз. Цілий день буде бавитися у тату отак. В кабінеті твого тата. І ніхто то не матиме права його звідти вигнати, пообіцяв Андрій, свято сподіваючись, що в відповідний момент дасться чути призабутий струс і звалить його на півдорозі до вручення призу. Або на півдорозі до вбивства. Але дівчинка не зреагувала. Ні батіг, ні пряник не виправдали себе. Знову, немає з ким вийти на штурм заборонених земель, а шкода. Десять по сьомій. Його час скінчився ще десять хвилин тому. Блаженний час перепочинку в атмосфері вітальні. За її порогом починалася стратосфера і відразу дихалося важче. Після заняття Андрій завжди забігав до кухні попрощатися з пані Марією. Вона й далі поводилася з ним стримано, без зайвих слів і жестів, але не виглядало, щоб його увага її обходила, тому він ніколи не забував попрощатися. Сьогодні замість пані Марії на кухні він побачив записку, яка лежала на столі. «Будь ласка, Андрію, пошукайте у коморі консервовані баклажани. Хочу спекти піцу і не можу їх знайти. Я скоро повернусь».